אני רוצה להזמין את כולם לבוא ולהתפלל ביחד, ואז נתחיל את השיעור. אבינו שבשמיים, קדש שמך אדוני. הערב הזה של יום רביעי, אבינו שבשמיים, אנחנו מודים לך שאתה הבאת את כולנו בשלום לבית שלך. ואנחנו מודים לך שהערב הזה יש לנו הזדמנות לשמוע אותך. אנחנו מודים לך הבא, שרק אתה חשוב. שאין דבר, אבא, בחיים שלנו שיותר חשוב ממך. ואנחנו מבקשים ממך לעזור, לא לקבל החלטה, ללכת אחריך בכל מחיר. אנחנו מודים לך, אבא, על כל אחד ואחד מחברי הקהילה. אנחנו מודים לך, אבא, לאחים והאחיות שלנו, שהם סובלים מכל מיני דברים בחיים שלהם, שמונעים מהם לשרת אותך. אבל אנחנו יודעים, אבא, שאתה שומע תפילה. כי אנחנו מתפללים בשם של ישוע המשיח, ואני מתפלל למה. בשביל אלו הרחוקים ובשביל אלו הקרובים, בשביל כל אבא, כל אחד שמחפש אותך מכל הדרך. אנחנו מבקשים את רוח הקודש. עכשיו בתפילה הזאת, אבא, אנחנו עושים גשר עם האהבה שלך לכל לב שאתה תיגע בו. אנחנו מבקשים, אבא, בשביל ניקיטה. אתה יודע את המצב שלו, אבא. אתה יודע כמה שהוא סובל וכמה שהמחלה הזאת, שהוא סובל ממנה, פוגעת בו. אנחנו מתפללים כי אנחנו יודעים אבא שאתה אופקול חולים אנחנו מתפללים שהיד שלך המרפא תיגע בו עכשיו כשאנחנו מתפללים ותוציא ממנו את המחלה הזאת שיש לה אנחנו מתפללים אבא שהשם שלך יהיה פואר שהמחלה הזאת תצא וניקיטה ייכנס בחזרה לקהילה אנחנו מבקשים את זה בשם של ישוע משיח גם בשביל פינים אנחנו יודעים אבא שהוא שמע את הדרשה בשבוע שעבר ואנחנו מבקשים ש... כמו שאתה הבטחת, שמה שאתה אומר אף פעם לא חוזר. הוא תמיד עושה את המלאכה שלך ואת הפעולה שלך. ואני מתפלל, אבא, שהרצון שלך יקרה בחיים שלו, שהוא יראה, אבא, את הפועל שלך בחיים של נטשה ובחיים של המשפחה, ובחיים פה בקהילה של כל מי שהוא יפגוש. אנחנו מבקשים את זה בשביל אה, אה, רוח הקודש שיעשה אבא את העבודה. מתפללים, אבא, שכל מה שיהיה, יהיה לכבודך. אנחנו מתפללים גם בשביל אבא של נטשה, שסובל ממחלה קשה מאוד, אנחנו מבקשים שתרפא אותו. בשם של יהושע המשיח, אנחנו מתפללים שהרצון שלך יהיה שתעשה שת... אבא שהוא באמת יקבל ממך את הריפוי ושהוא יעמוד על הרגליים. אנחנו מתפללים גם בשביל אלכס, שגם סובל, בשביל כל מי שבאמת אבא אנחנו לא מזכירים, אבל אנחנו מבקשים שתרפא כולנו. שהשם שלך ירומם. גם בשביל השיעור הזה, אבא, אני מבקש את הדרכת רוח הקודש, שהמילים שלי יהיו המילים שלך. את הכל אנחנו מבקשים למען הישועה של כולם. אני גם רוצה להזכיר את דבי, שיולנדה הזכירה. אבא, אתה יודע הכל. אנחנו מבקשים שתביא אותה לקהילה, ושכאן אבא, היא תמצא אותך קודם כל, ושהיא תקבל, אבא, את הרוח שלך, ושתמצא אבא את הישועה בישוע המשיח. את זה אנחנו מתפללים של כל המשפחה שלה. ושם יגיעו הארצה ושלום, ושהכל יהיה לכבודך, השם של ישועם השיחה. אוקיי, okay, אז היום אנחנו בחלק השני של השיעור. של שבוע שעבר של פרק ל', אנחנו עדיין נמצאים בפרק ל' בישעיהו, היום אנחנו ניגע גם קצת בפרק ל' א', אני לא מבטיח שנסיים את כל הפרק היום, יכול להיות שיהיה גם חלק ג', אז יש למה לחכות, ואנחנו נתחיל קצת להזכיר על מה שדיברנו בשיעור הקודם, אתם זוכרים שקראנו בירמיהו 43 שבעצם העם אחרי שהוא ביקש מירמיהו להתפלל בעצם הם לא קיימו את ההבטחה שלהם לעשות את מה שאלוהים יאמר להם והם בעצם כאן ב-48' מ-1 עד 4 הם באים לירמיהו ואומרים לו לא, אתה שקרן <laughs> לא אלוהים שלח אותך ירמיהו 43 פסוק 2 ויאמר עזריה בן הושעיה ויוחנן בן קרח וכל האנשים הזדים אומרים אל ירמיהו שקר אתה מדבר. לא שלחך אדוני אלוהינו לאמור, לא תבואו מצרים לגור שם. מסיתים אותך, ברוך בן נריה מסית אותך כדי לתת אותנו ביד של הבבלים, להגלות אותנו לבבל. לאחר בעצם שירמיהו מתפלל ומקבל את ההוראות, הם דוחים את דבר אלוהים. אנחנו אמרנו בעצם שהם רואים אשליות. הם לא רואים את המציאות כפי שאלוהים רוצה שהם יראו. אלוהים לא חוסך במאמץ כדי לפנות אלינו ולהגיד לנו, אתם פשוט חיים באשליות. <אז> אני אומר לכם את האמת, אני שולח לכם את הנביאים שלי כדי שיגידו <אז> לכם את האמת. הם אומרים לכם את האמת לאחר שאתם מבקשים שאני אגיד לכם את האמת, <אז> וגם זה לא מספיק. <אז>, אז מה הבעיה? <אז> הבעיה היא, כמו שאנחנו למדנו בשיעור הקודם, היא היחס. שהעם נותן לדבר אלוהים, היחס שהוא מקבל, היחס. הם לא מאשימים את ירמיהו שדבר אלוהים משעמם. הם לא מאשימים את ירמיהו שדבר אלוהים הוא משהו שאי אפשר לקבל, אלא הם מתייחסים לדבר אלוהים כמשהו שהוא עוד אופציה אחת. זה רק עוד אפשרות, אחת מיני רבות, שאפשר לבחור מהם. במה שנראה להם יותר הגיוני, דרך המשקפיים של העולם. בבל מתקרב, הצבא מתקרב, <מח> לאן <מח> הכי טוב? להישאר במקום? אלוהים אומר שכן. אנחנו אומרים, תעשה לי טובה, <מח> <מח> <מח> יותר טוב במצרים. למה? יש להם צבא חזק, יש להם ערים בצורות, יותר טוב שם. זה יותר הגיוני. דבר אלוהים לא מתאים להרבה אנשים, לא מתאים להם. הם דחו את דבר אלוהים ורצו לעשות את מה שהיה הכי נראה <תקד> להם <תקד> נכון. <תקד> העם לא יכול לראות את המציאות האמיתית. <תקד> למרות כל הדברים המפורשים, העם יורד למצרים בסופו של דבר. <תקד> והם באים בפסוק שבע בערביהו ארבעים ושלוש, הם מגיעים על, <תקד> עד לעיר <תקד> שקוראים לה תחפנחס. <תקד> <"תחפן חס". תקד> העיר הזאת, העיר המצרית הזאת, בעצם קיבלה אותם, כמו שה... מהגרים הסורים מצאו את הגבולות של אירופה פתוחים לפניהם, גם המצרים פותחים את הגבולות והפליטים מארץ יהודה מוצאים בית במצרים, הדלתות נפתחות, זה חדשות טובות, מה זה אומרים? מקבלים אותם בזרועות פתוחות, הם הולכים לשם כדי לשנות מציאות, בואו נחשוב על זה, נכון? אתם בחיים שלכם אה, עוברים דברים לא קלים, ואתם רוצים שמציאות קשה תשתנה במציאות טובה. והבעיה היא שהם רואים בעיניים שלהם את המציאות הזאת, ולא בעיניים של הנביא. הם לא שומעים בקול אלוהים, וזה דווקא נראה להם הדבר הטוב ביותר לעשות. בחיים של כל אדם, של כל אדם, וזה לא משנה אם הוא חי לפני אלפיים שנה, או הוא חי אה, אה, בזמן הזה. בחיים של כל אדם אלוהים פונה בסמכות שלו דרך בני אדם הוא נוגע בחיים של אנשים פעם זה היה במכתבים שכתובים בעל, על פפירוס או במילים של נביא היום זה יכול להיות בהוצאה בוואטסאפ אלוהים מנסה לגעת באנשים בחיים שלהם כדי שהם בעצם יקבלו החלטה הוא שולח אנשים רבים אבל אנשים לא מוכנים לקבל את מה שאלוהים אומר כי מה שהם רוצים ומבינים לא מתאים להם למה שהוא אומר אבל אלוהים יודע הכל והחדשות הטובות, באמת החדשות הטובות, באמת שאלוהים אף פעם לא עוזב, הוא לא מתייאש זה אחת התכונות שאני אוהב באלוהים הכי הרבה, אני כבר אמרתי לכם את זה ואני, אין לי בעיה גם לחזור על זה הרבה פעמים אלוהים, אחת התכונות ש... מאוד uh, מבליטות את האופי שלו, זה, זה שהוא לא מתייאש, הוא לא עוזב עד שהוא מצליח. אלוהים יודע הכל והוא לא עוזב. הוא ממשיך להראות את המציאות האמיתית. זה מה שקרה גם בתחם פסע. שימו לב עכשיו מה אלוהים אומר לירמיהו. מהקטע הזה אנחנו, עד לקטע הזה אנחנו הפסקנו בשיעור הקודם. 43, משמונה 8 עד 13. עכשיו ירמיהו נמצא במצרים יחד עם העם, הנביא לא עוזב את העם, הוא לא אומר טוב יאללה תלכו אתם לא רוצים את אלוהים שלום ולהתראות הוא הולך איתם למצרים, וידבר אדוני אל ירמיהו איפה? בתחפנתכס לאמור קח בידך אבנים גדולות וטמנתם במלבן אשר בפתח בית פרעה בתחפנתכס לעיני האנשים יהודים לעיני העיניים של יהודים. הוא אומר להם, ואמרת להם, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני שולח ולקחתי את מוקטנצר, מלך בבל עבדי, ושמתי כיסאו ממעל האבנים האלה אשר טמנתי, ונטה את שפרירו עליהם. הוא בא והיכה את ארץ מצרים אשר למוות למוות, ואשר לשבי לשבי, ואשר לחרב לחרב. והצטתי אש בבתי אלוהי מצרים ושרפם. ושבם ועטה את ארץ מצרים כאשר יעטה הרועה את בגדו ויצא משם בשלום ושיבר את המצבות בית שמש אשר בארץ מצרים ואת בתי אלוהי מצרים ישרוף באש ירמיהו עכשיו מראה את המציאות המרה לאלה שירדו למצרים כל הדרך הקשה שהם עברו עד מצרים כדי לברוח ממי? נצר. אוי ואבוי כל המשאבים, כל האנרגיה, עכשיו הוא אומר להם, אתם ברחתם משם, אל תדאגו, הוא יגיע לפה, הוא יגיע למצרים. הוא אמר את זה גם קודם. הוא אמר להם את זה גם קודם. נכון. המציאות הנוראית, באמת, ששארית ביהודה כל כך פחדה ממנה, אומרים בעברית, אשר יגורתי, בא אליי. נכון. מה שפחדתי הכי הרבה באמת קרה. מה שהם פחדו שיקרה ביהודה, יקרה במצרים. זה ממש אירוני. כל המסע הזה, שום דבר לא השתנה. אלוהים רוצה שהעם יבין, וגם היום, שאין לו שום סיבה לסמוך על שום כוח חוץ מאשר עליו. יש, יש סטיקרים מאוד מפורסמים eh, על eh, בקושים של מכוניות שכתוב עליו, אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. <Toda> <cima> <toda> תודה <toda> רבה. אתם רואים? זה נכון. <laughs> אלוהים רוצה שהעם יבין שאין לו שום סיבה לסמוך על אף אחד חוץ ממנו. להישען על מצרים זה להישען בעצם על האלילים שלהם. מי שמצטרף לאלו שבמצרים, אתם יודעים מה? מצטרף גם לגורל שלהם. אתם חשבתם על זה? מי שמצטרף בעצם לגורל של מישהו, למישהו שהוא מחוץ למסגרת של אלוהים, הוא גם מצטרף לגורל שלו. אתם מבינים מה אני רוצה להגיד לכם? העתיד, אם אתם החלטתם להצטרף למישהו שהוא רחוק מאלוהו, שהוא עובד אלילים והחלטתם לקשור את החיים שלכם איתו, הגורל שלכם בסופו של דבר יהיה כמו הגורל שלו כי הוא בעצם לבוקד נצח בא גם עליו וזה יפגע גם בכם. אין שום ניטרליות, מי שמצטרף לדת אחרת בעצם יסבול את מה שהדת האי תסבול. אי אפשר להיות גם במצרים ולהתעלם מדבר אלוהים ולהיות בעצם ניטרלי. הגורל של מי שבחרו במצרים יהיה כגורל של המצרים והאלילים שלהם. אנחנו חוזרים לישעיהו שלושים, תשימו לב, הנבואה בישעיהו שלושים הייתה כמו אור אדום, כי אל, אל תשכחו שאנחנו מדברים על האנשים בזמן של ירמיהו, שהם היו יכולים לקרוא את זה. כתוב בפסוק ארבע אפילו איפה הם יהיו כי היו בצוען שזה במצרים ומלאכיו חנס יגיעו שגם זה במצרים כל הוביש על עם לא יועילו לעמו לא לעזר ולא להועיל כי בושת וגם לחרפה כל הקטע הזה מגיע עד פסוק תשע שאומר כי עם מריהו בנים כחשים בנים לא עבו שמו התורת אדוני זהו אור אדום, הם לא רוצים לשמוע. הנביא כבר יודע שהם לא ירצו לשמוע את מה שהנביא ירמיהו יגיד, כי בעצם הנביא ישעיהו מת הרבה לפני שירמיהו נולד, אבל הוא יודע כבר שהם יסרבו לשמוע את מה שהנביא יאמר. ישעיהו מדגיש כמה אווילי לסמוך על המצרים עם כל האוצרות הגדולים שלהם וכל הכוח הם לא יכולים להועיל, אז שימו לב, לא לעזר ולא להועיל, רק הם מה? הם, לב, הם לבושה וחרפה, זה מה שהם טובים. אלוהים מדגיש את הבעיה הגדולה של העם מאז ועד היום, עם מרדן שלא רוצה לשמוע את תורת אדוני. שימו לב שזה מאוד מעניין בתקופה של ירמיהו, גם יחזקאל היה חי, יחזקאל בזמן שירמיהו היה במצרים יחזקאל היה בבבל יחזקאל שלושים, שלוש עשרה, עד תשע עשרה ויחזקאל מספר לשארית ביהוד... בבבל מספר להם מה קורה במצרים אוקיי? חדשות כה אמר אדוני ואיבדתי גילולים והשבתתי אלילים מנוף ונשים מארץ מצרים ולא יהיה עוד ונתתי יראה בארץ מצרים ואסימות התפטרוס ונתתי אש בצוען, אתם רואים את המילה הזאת צוען? זה בעיר הזאת שדיברנו עליה בישעיהו. ועשיתי שפטים בנו, ושפכתי חמתי על סין מעוז מצרים, והכרתתי את המון נו. ונתתי אש במצרים, חול, סין ונוע תהיה לי בקע ונוף צרי יומם. בחורי עוון ופי בוסת בחרב יפלו, והנה בשבי תלך לה. הנה פסוק שמונה עשרה בעיר שהם הגיעו לשם, בתחפנחס. חשך היום בשברי שם את מוטות מצרים. זה יחזקאל מדבר, הוא מדבר את זה בבבל. את אותם הדברים שירמיהו אומר לשארית של יהודה במצרים, יחזקאל אומר את אותם דברים לשארית של יהודה בבבל. אתם שמים לב, אותו אלוהים נותן את אותו מידע. ונשבט בגאון עוזה, כי ענן יחסנה ובנותיה בשבי תלכנה. וגם פה, פסוק 19, ועשיתי שפטים במצרים. וידעו כי אני אדוני. בישעיהו שלושים אנחנו ראינו את זה שבעצם הבושה היא בושה וחרפה של העם. הם הולכים להישען על האלילים. דרך אגב, בירמיהו שש עשר, תשימו לב, גם פה הסיבה, בירמיהו שש עשר, הנביא ישעיהו אומר על מי אני אדבר? על מי אני אעיד והם למי אני אדבר? זה כמו לדבר אל הקיר, הוא אומר. למה? הנה ערלה אוזנם. מה זה ערלה אוזנם? אוקיי, תכף נראה. ולא יוכלו להקשיב. הנה דבר אדוני היה להם למה? לחרפה. אתם רואים? גם לבושת וגם לחרפה. לחרפה. המילה הזאת היא מילה נרדפת לבושה. אוקיי? לעשות משהו לחרפה, משהו שאי אפשר להתגאות בו. משהו רע מאוד. אוקיי? אז דבר אלוהים, <מח> מה היה לבני ישראל? <מח> מה היה להם לחרפה, לבושה, הם לא רוצים אותו. <מח> הם לא רוצים את דבר אלוהים. <מח> אז מה אנחנו בעצם מבינים? מה זה ערלה אוזנם? מי היו אלה ערלים? מה זה ערל? בן אדם שהוא ערל. <מח> אוקיי, אבל מבחינה רוחנית מה <מח> אוקיי, זה ערל, הוא אדם שלא הייתה לו ברית <מח> עם אלוהי ישראל. המילה ברית, שעושים ברית מילה, זה לא סתם מילה. זה ברית שנכרתת בין האדם לאלוהי ישראל. אז אדם ערל הוא אדם שאין לו ברית, הוא לא כרת ברית עם אלוהי ישראל. אין בינו לאלוהים קשר. דרך אגב, אתם יודעים שככה דוד כינה את גוליית? בדיוק באותה מילה, בדיוק באותה מילה. שימו לב, בשמואל א', פרק 17, פסוק 26, ויאמר דוד אל האנשים, זה אחרי שדוד שמע את גוליית מקלל, אומר להם, תגידו, מה יעשה לאיש שיכה את הפלישתי הלז? ומה הוא יעשה? והסיר החרפה מישראל. האיש שמסיר את החרפה מישראל, הוא אומר, כי מי הפלישתי הערל הזה? כי חירף מערכות אלוהים חיים. דוד רוצה... להסיר את החרפה מעל ישראל. במשך ארבעים יום גוליית הערל מחרף את אלוהים ואף אחד מהעם לא מעז לעמוד נגדו. זוהי חרפה אמיתית, אוקיי? זאת חרפה אמיתית, ודוד רוצה להסיר אותה. אז אנחנו רואים שבעצם בפרק 6 בני ישראל הם עושים אותו הדבר. האוזניים של בני ישראל ערלות בדיוק כמו האוזניים של מי? של גוליית. בני ישראל הופכים להיות בעצם כמו גוליית בעצמו. הם לא מסוגלים להקשיב כי היחס, איזה יחס נתן גוליית לאלוהים? מתייחס אליו בכלל? שום דבר. מתייחס אליו בחרפה. והקנדאי, הנביא ישעיהו בעצם, אומר ש... סליחה, ירמיהו, לא ישעיהו. ירמיהו בפרק 6 אומר שבני ישראל מתייחסים לדבר אלוהים בחרפה. הם לא רוצים אותו. הם לא מסוגלים להקשיב כי היחס, עוד פעם אני רוצה להדגיש את המילה הזאת בואו ניקח את זה קצת אישית בחיים שלנו, באמת הרי כשאנחנו לומדים את מגילת ישעיהו אנחנו לא סתם לומדים על היסטוריה שקרה לפני אלפי שנים שאין לה שום קשר אלינו איזה יחס אנחנו נותנים לדבר אלוהים ואתם יודעים מה זה לא קל הרבה פעמים אנחנו נותנים את היחס שלא היינו רוצים שמישהו ייתן לאלוהים, אבל הרבה פעמים יוצא שאנחנו בעצמנו נותנים את היחס הזה, שלא מתייחסים לדבר אלוהים ברצינות הראויה. לא שאנחנו אומרים דבר אלוהים הוא לא טוב, מתי אנחנו מתייחסים לדבר אלוהים לא טוב? כשאנחנו לא מיישמים אותו בחיים שלנו. אלוהים לא מחפש אנשים שמגידו וואו איזה יופי דבר אלוהים, ואללה נשמע טוב, אפילו יכול להיות טוב. אלוהים לא מחפש מחמאות. אלוהים רוצה שהדבר שלו יהיה לו פעולה בחיים של הבן אדם. ככה אתה מראה כשאתה מקשיב לאלוהים. לא שאתה קורא ומסכים, אלא שאתה קורא ומיישם. אתם מבינים את ההבדל? יש הבדל גדול מאוד. ובני ישראל אף פעם לא קמו ואמרו, התורה של אלוהים מגעילה, התורה של אלוהים לא טובה, הם לא אמרו. מה הייתה הבעיה שלהם? שהם הסכימו, אבל לא יישמו. הם שמעו, אבל לא עשו. אתם זוכרים את מה שישוע אמר על זה ששומע ולא עושה? הוא דומה למה? למישהו שבונה את הבית שלו על נכון? זה מה שקרה לבני ישראל. הם, הם ידעו את אלוהים, אבל לא יישמו אותו בחיים שלהם. ולא ליישם זה להתייחס אליו בחרפה, אוי ואבוי. אתם יודעים מה, כשאני אומר את זה, אני באמת מרגיש אאוץ' עליי בעצמי. אני לא מסתכל על אף אחד אחר, אני מסתכל על עצמי. מי אתה? מה אתה? מסכים שדבר אלוהים הוא טוב? יישם אותו. בדיוק. נכון, נכון, נכון. בדיוק. ישעיהו 38-11 אנחנו ממשיכים בפרק, אתה בו כתבה על לוח איתם ועל ספר חוקה ותהי ליום אחרון לעד, עד עולם. פסוק תשע, כי עם מרי הוא, בנים כחשים, בנים לא עבו שמו התורת אדוני, פסוק עשר, אשר אמרו לרועים, מי אלה רועים? ירמיהו, נכון? מה הם אומרים לישעיהו ולירמיהו? לא תראו, אוקיי, ולחוזים לא תחזו לנו. נכוחות, נכוחות, כשכתוב נכוחות זה משהו שהוא נכון. משהו שהוא אמיתי, משהו שבעצם מראה את האמת, אוקיי? לחזות נכוחות זה לחזות את המציאות האמיתית. דברו לנו חלקות, הם אומרים. מה זה חלקות? דברו איתנו בצורה יפה, עם דבש, תגידו לנו דברים טובים, תעשו לנו ככה, אתם בסדר. חזו מהתלות, אתם יודעים מה זה המילה מהתלה בעברית? מי יודע. מהטלה. מהטלה זה בדיחה, אוקיי? בדיחה. מהטלה זה לעשות צחוק. לעשות צחוק, זה נקרא מהטלה בעברית, אוקיי? אז הם אומרים לנביאים, אל תגידו, אתם לא רואים באמת את מה שאתם רואים, תגידו לנו מה שאנחנו רוצים לשמוע. <laughs> אנחנו רואים שבירמיהו 43, פסוק 2, בדיוק זה מה שקורה, הם אומרים לירמיהו אתה שקרן, לא אלוהים שלח אותך ישעיהו, בשלוש... ישעיהו שלושים, ירמיהו ארבעים ושלוש, אתם שמים לב שישעיהו מנבא בדיוק את מה שקורה, העם לא רוצה לשמוע את מה שאלוהים אומר, העם מאשים את ירמיהו כדובר שקר, הם לא מעוניינים לשמוע את מה שיש לאלוהים לומר להם פסוק אחד עשרה, סורו מני דרך, הטו מני אורח, השביתו מפנינו את קדוש ישראל. במילים אחרות, תעזבו אותנו בשקט. אתם עם הנבואות השחורות שלכם, <מת> עם הנבואות, זה שאתם אומרים לנו שאנחנו לא בסדר, <מת> תעזבו אותנו, תזוזו <מת> <זו> מהדרך שלנו. <מת> פרק ארבעים <44, מת> בירמיהו, שאנחנו <מת> עוברים אליו עכשיו, הוא אחד הפרקים הברורים ביותר, yeah. אני יכול להגיד את זה בוודאות כי אני קראתי אותו ממש לעומק. Yeah. פרק 44 בירמיהו, yeah. שמתם לב אנחנו סיימנו את פרק 43, yeah. התחלנו ב-42, yeah. סיימנו את 43, yeah. אנחנו ממשיכים עם הסיפור, yeah. אבל פרק 44, yeah. מ-1 עד 6 אנחנו נקרא yeah. עכשיו, yeah. הוא אחד yeah. מהפרקים הברורים ביותר לגבי אהבת yeah. אלוהים לעמו שזה עומד בניגוד מוחלט למה שהעם עשה לאלוהים. ממש בניגוד מוחלט. כמה אלוהים אוהב אותנו, תכף אנחנו נקרא. כמה הוא משקיע כדי להשיג את אלו שמורדים בו, שפוגעים בו. מה הוא לא עושה כדי להשיג את מי? את הבנים הסוררים. הוא לא עוזב אותם. תמיד עולה לי התמונה הזאת של הבן העובד. אתם זוכרים מה היה היחס של אבא שלו אליו? זה לא יאומן, כמה אהבה יש לאלוהים בלב שלו, כמה אהבה, אהבה אינסופית. הדבר אשר היה אל ירמיהו, אל כל היהודים היושבים בארץ מצרים, היושבים במגדל ובתחפנחס ובתח, ובנוף בארץ פטרוס לאמור, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, דבר איתם עכשיו מלב אל לב, הוא אומר להם, אתם ראיתם את כל הרעה שאני הבאתי על ירושלים, אתם ראיתם את זה במו הבאתי את זה על ירושלים ועל כל ערי יהודה והנה חרבה היום, היום הזה ואין בהם יושב, אתם ראיתם את זה מפני רעתם אשר עשו להכעיסני ללכת לקטר לעבוד לאלוהים אחרים מה הייתה הסיבה שיהודה נחרבה וירושלים נחרבה? כי הם הלכו לעבוד אלוהים אחרים לעבוד אלוהים אחרים אשר לא ידעום המה אתם ואבותיכם פסוק ארבע אלוהים ממשיך, מדבר מלב אל לב, אליכם את כל עבדיי הנביאים, השקם ושלוח לאמור, אל נא תעשו את דבר התועבה הזאת אשר שדאתי. כמה ברורים הדברים האלה. Okay. ולא שמעו, ולא עטו את אוזנם לשוב מרעתם, לבלתי כתר לאלוהים אחרים. ותיתח חמתי ואפי תבער בערי יהודה ובחוצות ירושלים, ותהיינה לחורבה לשממה כיום הזה. אם זה היה משפט, ממש, ו... משפט צדק, ו... השופט היה אומר ל, ל, ל, ו... לעם ישראל, אומר, ו... כל מה שבעצם קרה לכם, ו... קרה רק בגללכם. ו... אלוהים רצ, ו... עשה את הכל כדי ו... שזה ו... לא יקרה, אבל אתם, במרי שלכם, ו... הבאתם את זה על עצמכם. ו... אנחנו ממשיכים מפסוק שבע, ועתה כה אמר ה', ו... ירמיהו ממשיך לדבר, ו... כה אמר ה' ו... אלוהי צבאות, אלוהי ישראל, למה אתם עושים רעה גדולה את נפשותיכם, להכרית לכם איש ואישה עונק, עולל ויונק מתוך יהודה לבלתי יותר לכם שארית? להכעיסני במעשה ידיכם לקטר לאלוהים אחרים בארץ מצרים אשר אתם באים לגור שם למען הכרית לכם ולמען היותכם לקללה ולחרפה בכל גויי הארץ השכחתם את רעות אבותיכם ואת רעות מלכי יהודה ואת רעות נשיו? כמה רעות, שמעתם את המילה הזאת? רעות, רעות, רעות. שכחתם אלוהים אומר את הרעות שעשו אבותיכם ואת הרעות של מלכי יהודה? הכל כתוב! ואת כל רעות הנשים שלהם ואת הרעה שלכם ואת הרעה של הנשים שלכם אשר עשו בארץ יהודה ובחוצות ירושלים. לא דוכאו עד היום הזה ולא יראו ולא הלכו, מה זה לא דוכאו? לא משנה מה שאמרו להם, לא משנה, אי אפשר היה לדכא את הרצון שלהם ללכת נגד אלוהים. זה ממש דבר שהוא מדהים. שלא היה אה, דבר שלא נעשה כדי לגרום להם לשוב מהרעה, והם בכל זאת הלכו. ולא הלכו בתורתי ובחוקותיי אשר נתתי לפניכם ולפני אבותיכם. אף אחד לא אוהב לשמוע. אתם יודעים שאנשים שומעים מילים כאלה, בדרך כלל הם מסתכלים מסביב לראות למי הוא מדבר. אולי יש מישהו מאחורה? היו אותו קיצובים? אתה מדבר אליי? אני? אליי, אליי אתה מדבר? זה לא אני, זה בטח הם, אבל זה לא אני. מפסוק 11, לכן, אחרי כל הנאום הארוך הזה, לכן כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני שם פני בכם לרעה.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 ולשוב ארץ יהודה, אשר המה מנשאים את נפשם. מה זה מנשאים את נפשם? כל כך רוצים לחזור לבתים שלהם. לשוב, לשבת שם, אלוהים אומר, כי לא ישובו, כי הם פליטים. עכשיו, לפחות אני, אם הייתי יושב בכיסאות ומסתכל עליי, הייתי אומר, תגיד, בסטור שערם. אתה יצאת מדעתך? אני לא קראתי פה שום דבר על אהבה. אני, כל מה שאני קורא פה, זה רק דברים שאלוהים רוצה להפיל להם על הראש. איפה מצאת אהבה? כן, אסתר, איפה מצאת פה אהבה? יש פה אהבה בכלל? איפה את מוצאת פה אהבה? אנחנו אוהבים את הילדים שלנו, אומרים להם כל הדרך אבה שאנחנו רואים לפניי שהם לא זה אהבה. אני עושה פרובנצ'ון. נכון. כתוב, כי את אשר אוהב, הוכיח, נכון? נכון? זה ישוע אמר, כי את אשר אוהב, הוכיח. אלוהים מראה את האהבה שלו, ובואו אתם רוצים לדעת איך? בואו אני אספר לכם. ודרך אגב, זה צריך להיות גם היחס שלנו כלפי אלו שאנחנו יודעים שאינם הולכים בדרך הנכונה. אלוהים מכבד את חופש הבחירה של העם למרות הכאב הגדול שהם גורמים לו. הוא מכבד את הבחירה שלהם, אבל הוא לא שוכח גם להגיד להם מה יהיו התוצאות של הבחירה הזאת באהבה, אהבה גדולה מאוד, כי הוא לא מסתיר מהם שום דבר הוא לא מתן להם לחיות באשליות שמא הם הולכים בדרך הנכונה והוא לא אומר להם יש תמונה מאוד יפה ביחזקאל שהוא מדבר על האמ... נדמה איזה פרק זה? לא זוכר. שהוא מדבר על הצופה שעומד על החומה. מי, מי זוכר שם הפרק, מספר הפרק? שם צופה על החומה ומסתכל. Um ואם okay. בא מישהו, הוא צריך לתקוע בשופר, נכון? אם באה מלחמה. 33. 33, נכון, תודה, תודה. זה פרק 33. הצופה על החומה. אלוהים, הוא שולח את ירמיהו לצופה על החומה. הוא אומר להם הכול, באה עליכם מלחמה. לאחר כל מה שאלוהים אומר להם, תשימו לב עכשיו, אני חייב להראות לכם את התגובה של העם. לא רק שלא משנים את דעתם, אחרי כל הנאום הארוך הזה, ב-44, מ-1 אנחנו קראנו עד 14, 14 פסוקים, נאום מאוד מאוד ארוך וקשה. לא רק שהם לא משנים את דעתם, תשימו לב מה הם בעצם אומרים. עכשיו העם עונה, פסוק חמש ויענו את ירמיהו כל האנשים היודעים כי מקטרות נשיהם לאלוהים אחרים וכל הנשים העומדות, קהל גדול וכל העם היושבים בארץ מצרים בפתוס לאמור, כולם עונים הדבר אשר דיברת אלינו בשם אדוני איננו שומעים אליך זה מה שהם אומרים כי עשו נעשה את כל הדבר אשר יצא מפינו לקטר אני הייתי קורא לזה מלכת השמיים, הם פה שמו ניקוד למלכת השמיים, אבל מדוע? מכיוון שיש כאן אה, את הפנייה אה, והיסך לה, לנכסים. המלכה שלהם הייתה להם אלילה שהיא בעצם, הם היו מקטרים לה, והם, אני לא זוכר את השם שלה בדיוק, אבל הם היו מקטרים לעשתורת, אני חושב, היו מקטרים לה והיא הייתה נחשבת למלכה, מלכת השמיים. והם אומרים, אנחנו נעשה את הדבר הזה, אנחנו נקטר למלכת השמיים, ואנחנו נסיך לנסכים, כאשר עשינו אנחנו, שימו לב, כמו שאנחנו עשינו, ואבותינו, מלכנו, ושרנו, בערי יהודה ובחוצות ירושלים. ומה הם אומרים? שאנחנו עשינו את זה, סליחה? נשבע לחם ונהיה טובים ורעה לא ראינו. הם אומרים שאנחנו עבדנו אלילים, <שמע> לא היה חסר לנו שום דבר. <שמע> ואז בפסוק שמונה עשרה הם אומרים, אבל מאז שאנחנו חדלנו לקטר למלכת השמיים והשכל הנסכים, חסרנו קול ובחרב וברעב תמנו. וכי אנחנו מקטרים למלכת, למלכת השמיים והשכל הנסכים, המבלעדי אנשינו עשינו לכוונים להעצבה והשכל הנסכים הם אומרים בעצם, מאז שאנחנו הפסקנו לעבוד אלילים, המצב שלנו הלך ונעשה יותר ויותר גרוע. למה? כי אנחנו גרמנו לה להיות עצובה. אנחנו פגענו בה, בגלל זה אנחנו סובלים ככה. אתם יכולים לשמוע דבר כזה מדהים. העם בעצם אומרים את זה בעברית, העם אמר את דברו, נכון? העם אמר, אין מה להוסיף יותר. הם בעצם מודים שהנביא ירמיהו בא בשמו של אלוהים, אבל הם בכל זאת בוחרים לדחות את מה שהוא אומר. הם טוענים מהניסיון שלהם שמאז שהם הפסיקו לעבוד אלילים, המצב שלהם הלך והידרדר. הם מדגישים שבזמן שהם עבדו אלילים הם חיו חיים של שפע, לא היה חסר להם אוכל. ממש נוגע ללב, לא? מה אתם אומרים? נוגע ללב. עד כמה העם ירד לשפל, לאיזה שפל הוא ירד. ואתם יודעים מה, אני שומע הרבה פעמים אנשים שהם שוברים את הראש ואומרים איך הגענו למצב הזה, איך הגענו למצב הזה? אתם מביאים את זה על עצמכם, אתם לא שומעים למה שאלוהים אומר. אתם נשענים על משהו שאי אפשר להישען עליו, על מצרים ועל האלילים של מצרים, על הכוח של מצרים ועל הכוח של האלילים. בואו נחזור לירמיהו שלושים. לכן ירמיהו שלושים, פסוק שתים עשרה עד שבע עשרה. לכן yeah, כה yeah. אמר yeah. קדוש ישראל, yeah. יען מעשכם בדבר הזה, ותבטחו בעושק. מה זה עושק? זה שעושק אתכם. אתם יודעים מה זה לעשוק מישהו? זה למשל, אם אתם עובדים בשבילי, אתם עושים עבודה טובה, אתם עובדים כמו חמורים, ואני משלם לכם גרושים. Yeah. אתם יודעים, זה נקרא לעשוק. זה נקרא, פעם קרה לכם דבר yeah. כזה? <laughs> <laughs> לחיות בישראל ושזה לא קרה זה באמת נס okay. שאתם עובדים כמו חמורים ומשלמים לכם גרושים זה נקרא לעשוק okay. אז הם בעצם אומרים okay. אתם בוטחים בעושק okay. ובנלוז ותשענו עליו אתם נשענים על זה שלא שם עליכם שרוצה ש... לפגוע בכם לכן תשימו לב פסוק 13 יהיה לכם העוון הזה okay. כפרץ נופל נבעה בחומה נשגבה אשר פתאום לפתע יבוא שברא. מה זה חומה נשגבה? חומה נשגבה זה חומה מאוד גבוהה. משהו נשגב זה דבר מאוד גבוה. למשל אומרים על אלוהים שהוא נשגב. שומע פה טלפון? רק שנייה. רק שנייה, שנייה, את הטלפון. סליחה. אז החומה הזאת, מה זה החומה הזאת? החומה הנשגבה הזאת, זה כל מה שאלוהים, את כל הביטחון שאלוהים נתן. מה קורה לביטחון שאלוהים נותן לנו? כשאנחנו שוברים את המילה של אלוהים, אנחנו מתחילים להוציא לבנים מתוך החומה. מה קורה לחומה שמתחילים להוציא לה לבנים? אוקיי? אז פרץ, פרץ זה חור, אוקיי? משהו פרוץ. פרץ נבעה, נפתח בחומה גבוהה, שפתאום, בום, היא נופלת. שלפתע יבוא שברה, ושברה כשבר נבל יוצרים. כתות לא יחמול ולא ימצא במכתתו חרש, מילים מאוד מאוד קשות, אני לא מצפה מכם להבין אותן. <אז> לחטות אש מכוד ולחשוף מים מגבה. ישעיהו מנבא את מה שקרה <אז> בירמיהו. <אז> בדיוק, <אז> העם מאס באלוהים ונשען במצרים, <אז> בעושק. ולכן אלוהים אומר, החטא הזה שאתם עשיתם פוגע בכם. <אז> מה שהכי יפה פה, שאנחנו קוראים את זה עכשיו, בראש, במחשבות שלכם תבינו שמה שאנחנו קוראים עכשיו בישעיהו זה משהו שעוד לא קרה. זה משהו שהעם יכול היה לקרוא לפני שהם החליטו לרדת למצרים, ולא עשו. ההזהרה של אלוהים נמצאת בכתובים גם לגבינו היום, ממש ככה. אתם תפתחו את דבר אלוהים ותמצאו שם עד לכאן, תמצאו אזהרות מפה ועד הודעה חדשה. אתם רוצים לחקור את, את ספר התגלות לדוגמה, אתם תמצאו שם דברים מדהימים. המילה התגלות מסגירה את זה, מה אלוהים רוצה? שזה יתגלה, אלוהים לא רוצה להסתיר מאיתנו דבר. הכל נמצא, הכל נמצא, כל הידע נמצא. ואיך אנחנו מתייחסים לידע הזה? מה אנחנו רוצים ללמוד ממנו? איך אנחנו יכולים בעצם להשתמש בידע הזה כדי שאנחנו לא ניפול כמו שבני ישראל נפלו במצרים? עיוורון רוחני נגרם כתוצאה מתחיית דבר אדוני. כל מי שדוחה את מה שכתוב במקרא ואיננו מקבל את סמכותו הוא יסבול מעיוורון רוחני שיגרום לו לקבל וגם לתמוך בכל מה שמחוץ למסגרת של אלוהים. אתם מבינים מה שאמרתי? מי שבעצם דוחה את דבר הכתוב במקרא ולא מקבל את הסמכות של מה שכתוב, הוא בעצם יתמוך בכל דבר מחוץ לדבר אלוהים. וזה דבר נורא. אתם יודעים שאפילו האויבים של עם ישראל הבינו שאי אפשר לבטוח במצרים לישועה. אפילו האויבים הבינו את זה. תשימו לב לדברים של השליח של מלך אשור, רב שקה, למלך חזקיהו. הוא אומר לו, אמרתי אך דבר שפתיים עצה וגבורה למלחמה. עתה על מי בטחת כי מרדת בי? מלך אשור אומר לחזקיהו, הנה בטחת על משענת הקנה הרצוץ הזה, על מצרים, אשר ישמח איש עליו ובא בכפו ונקבה, כן פרעה מלך מצרים לכל הבוטחים עליו. השליח של סנחריב מלך אשור יודע שלסמוך על מצרים זו טעות איומה אבל הרבה אנשים לא מקבלים את זה, לא מקבלים את הדבר הזה ההבטחה של אלוהים לעם ישראל שהישועה שלהם, תשימו לב, בפסוק 12, אה, לא, בפסוק אה, 15, איך הישועה של, אלוה... של בני ישראל תמיד היא צריכה לצאת? שימו לב, כי כה אמר אדוני קדוש ישראל, בשובה ונחת תבשעון, בהשקט ובמתחת תהיה גבורתכם, ולא עוויתם, לא רציתם במילים אחרות. איך הייתה אמורה להיות הישועה של אלוהים? <חש> בלי לחץ. <חש> אז בבלים באים, ברוכים הבאים. <חש> הבבלים באים, שמעתם? הבבלים באים. אל תדע, מי איתנו? אלוהים איתנו. איזה מין גישה זאת? זה גישה שאתה יודע מי עומד מאחוריך. כשאתה מקבל את הישועה של אלוהים, יש שקט נפשי? מה אתם אומרים? יש לכם שקט נפשי בלב, כשאתם סומכים על אלוהים? אבל זה בדיוק מה שאלוהים אומר. בפסוק חמש עשרה, אלוהים אומר, בשובה ונחת פיוושון. כמה שקט יש בפסוק הזה? כמה שלווה. כמה. על מה מדובר פה? על מלחמת עולם שקורה בשקט ובשלווה. Yeah. אל תפחדו. אלוהים אומר לעם שלו, מה אתם חושבים, שאתם מנצחים את המלחמות? האמונה שלכם בי נותת לכם שקט נפשי, נותת לכם שלווה, אתם נושעים בנחת, אבל מה הם אומרים? ותאמרו בפסוק 16, לא, כי אל סוס ננוס, זה נשמע מצחיק, אני יודע, המילים סוס ננוס, מה זה סוס ננוס? אנחנו נברח עם סוס, למה סוס? הסוסים הם היו כלי התחבורה המהירים ביותר בימים ההם. לא היה שום דבר מהיר יותר מסוס, okay? אוקיי? זה היה <laughs> כלי התחבורה המהיר ביותר. אז הם אומרים, אנחנו סומכים על הסוסים של המצרים, סוס <ע> ערבי, <ע> רץ מהר, אוקיי? <Okay>? אנחנו נברח עם הסוסים האלה. על כן תנוסון ועל קל נרקב, הם אומרים את זה פעמיים, על כן יקל ורודפכם. אז בעצם הוא אומר להם, אתם חושבים שתרוצו מהר? אתם תברחו, אבל אלה שירדפו אחריכם יהיו יותר מהירים, יתפסו אתכם. האם זה קרה לצדקיהו? אתם זוכרים שצדקיהו יצא מתוך ירושלים וברח? מלך בבל היה יותר מהיר ממנו, נכון? איפה תפסו אותו? בערבות יריחו. הוא גם ברח, אבל לא הצליח לברוח. הנבואות של אלוהים הן תמיד עובדות, הן תמיד עובדות. נכון. כתוב בפסוק 17 איזה, איזה דבר, אתם חושבים שאתם ח... אמיצים? אלף יברחו בגלל שאחד יצעק. אלף, אלף, אלף מכם יברחו, אתם תשמעו צעקה של בן אדם, של חייל בבלי אחד או אשורי, אתם תברחו. מפני גערת חמישה תנוסו, עד אם נותרתם כתורן על ראש הר. וכנס על הגבעה. בתהילים 33-17 אנחנו רואים שדוד המלך ידע את זה בדיוק, מה הוא אמר? שקר הסוס לתשועה. מה זה שקר הסוס לתשועה? הסוס, אם אתם חושבים שאתם נושאים בגלל שהסוס הוא מהיר, זה שקר, זה מה שהוא אומר. ברוב חילו לא יימלט, על מי אנחנו סומכים? אנחנו חייבים לסמוך רק על אלוהים. ובזמן האחרון, אנחנו עכשיו מדברים ומדברים ומדברים, והזמן עובר. הפרקים יש כל כך הרבה מה, מה ללמוד, אבל מה זה אומר לגבינו? האם יש לנו שקט בלב? המורה שלי פעם ליוונית בקולג' אמר לנו, ואני מקווה שזה במקרה שלנו לא יהיה ממש הכי נכון, <סליף> אבל <סליף> הוא אמר לנו, אתם יודעים, מי פה לומד הכי הרבה? מכולם, בכיתה הזאת? אמרנו לו, מי. מי? הוא אמר, אני. אני לומד הכי הרבה, כי אני מלמד אתכם. ואני חייב להגיד לכם שאני, ככל שאני לומד יותר ויותר ומלמד את מגילת ישעיהו, יש לי שקט בלילה. <אז> דבר אלוהים יש לו פעולה מאוד מאוד מאוד חזקה על הלילה. ואני רוצה בכל ליבי, כשאנחנו מתפללים, להעביר לכם את הרגש הזה. יש על מי לסמוך, יש עם מי לדבר. זה לא סתם, כל הניסיונות שיש לנו וכל מה שאנחנו עושים, לא קורה במקרה. אלוהים חי ופועל ועושה ורוצה להשתמש בכל אחד ואחד מאיתנו. הסוסים המהירים והעושר הגדול של המצרים, הישועה לא תצמח להם מזה. הביטחון והשקט הנפשי לא בא כתוצאה מכוח אנושי. זה לא בא מזה. מי שיסמוך על כל דבר אחר חוץ מאשר על אלוהים יגלה שמה שיישאר בסוף זה רק פחד וחוסר ביטחון. רק פחד וחוסר ביטחון. ויאמר דוד אל הפלישתי, שמואל א' 17, 45, 47 אתה בא אליי בחרב ובחלית ובכידון ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חרבת היום הזה הסגרך אדוני בידי והקיתיך ואסורי אותי את ראשך מעליך ונתתי פגר מחנה פלישתים איך דוד מדבר אליו? הוא מדבר אליו, הוא כבר אומר לו מה הוא יעשה לו מכיוון שמה שדוד רואה בעיניים זה את המציאות של מי שעומד מול גוליית, מי עומד זה אלוהי ישראל, וידעו כל הקהל הזה, כי לא בחרב ובחנית יושיע אדוני, כי לא במשכורת ולא בבתים ולא במכוניות ולא בשום דבר אחר ולא בחשבונות בנק ולא שום דבר אחר יושיע אדוני כי לאדוני המלחמה ונתן אתכם בידינו. <ש> אתם יודעים שבתורה בעצם יש לנו אפשרות לראות שהתגשמות, מה שקרה, בעצם אלוהים ידע עוד כבר שהוא נתן את התורה. דברים שעשרים ושמונה, שישים וארבע עד שישים ושמונה, והפיצחה אדוני בכל העמים, מקצה הארץ ועד קצה הארץ, ועבדת שם אלוהים אחרים, אשר לא ידעת, אתה, אתה ואבותיך, עץ ואבן. והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת לילה יומם, ולא תאמין בחייך. בבוקר תאמר, הלוואי שכבר יהיה ערב. ובערב תאמר, הלוואי שיהיה כבר בוקר. מפחד לבבך אשר תפחד, תקשיבו, זה ספר דברים. זה התורה. בני ישראל עוד לא נכנסו לארץ המובטחת, אלוהים אומר להם, אתם כבר תעשו את זה שם. וישיבך אדוני מצרים באוניות בדרך, אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה. הנה זה קורה, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות ואין קונה. לבני ישראל לא רק היה את ישעיהו, מה עוד היה להם? גם את התורה, הם קראו בה, מה אנחנו אמרנו קודם? הם קראו, הם הסכימו, כל אשר אמר ה' נעשה ונשמע, זה לא אמרו, אמרו בהר סיני, נכון? הם לא הפנימו. אם אתם רוצים ניצחונות רוחניים בחיים שלכם, תתחילו בדברים הקטנים שאלוהים אומר לעשות ותעשו אותם. בדברים הקטנים, הקטנים והקלים. וככה תגדלו, להמשיך ולעשות. לא רק לדבר על זה, להגיד כמה זה טוב, אלא לעשות את מה שאלוהים אומר. גם אם זה נחשב לקטן, לעשות את מה שאלוהים אומר. שמה זה הברכה, שמה זה הכוח. הכוח נמצא בעשייה של דבר אלוהים, וליישם את דבר אלוהים, כשאנחנו קוראים שאנחנו מלח הארץ, מה זה אומר? אם המלח הולך לו הטעם, כבר אין מה לעשות איתו, נכון? ומה נותן את הטעם? כמובן, דבר אלוהים, מיישמים את דבר אלוהים, אז אנחנו מלח הארץ, שאנחנו מיישמים את מה שצריך לעשות. יוחנן 17, שלוש עד ואלה הם חיי עולם, שיקירו אותך אלוהי האמת לבדו. זה, זה מה שבעצם אנחנו צריכים, להכיר את אלוהי האמת ואת אשר שלחת, את ישוע המשיח. ישוע מתפלל פה ביוחנן 17 ואומר לאלוהים, אני פארתי חלי אדמות, השלמתי את המעשה שנתת לי לעשות. לא שמעתי אמן. למה אני סתם צוחק. אבל כשאני קראתי את הפסוק הזה, השלמתי את המעשה שנתת לי לעשות, כמה ברצינות ישוע לוקח את המשימות שאלוהים נותן. הכי ברצינות. ואז הוא אומר בפסוק חמש, כעת אתה אבי, פערני לידך בכבוד שהיה לי לידך בטרם היות העולם. גיליתי את שמך לאנשים אשר נתת לי מהעולם, הוא מדבר עלינו, שלך היו ולי נתת אותם, ואת דברך מה הם עשו? שמרו, לכן הם נמצאים איתך, אוקיי? כעת <עת> הם יודעים שכל אשר נתת לי ממך הוא, <עת> כי דברך אשר נתת לי <עת> נתתי להם והם קיבלו אותם, ואכן הכירו שממך יצאתי והאמינו שאתה שלחתני, כמה המילים האלה חשובות. כל מה שנתת לי, הם יודעים שזה בא ממך. כי דברך אשר נתת לי, נתתי להם, והם קיבלו אותם. והם הבינו שממך יצאתי, והאמינו שאתה שלחת אותי. אני מעתיר בעדם. אינני מעתיר בעד העולם, אלא בעד אלה שנתת לי, כי שלך הם. אני נתתי, פסוק 14, אני נתתי להם את דברך, ומה העולם? <עוד> העולם שונא אותם, כי אינם מן העולם, כשם שאני אינני מן העולם. <עוד> אינני מבקש שתיקחם מן העולם, אלא שתשמרם מן הרע. <עוד> אין הם מן העולם, כשם שאני אינני מן העולם. קדש אותם באמת, <עוד> דברך אמת. כמו ששלחת אותי אל העולם, <עוד> כן גם אני שלחתי אותם אל העולם. ולמענם מי אני מקדיש את מי עצמי כדי שיהיו גם הם מקודשים שיה, באמת. בוא נחזור שנייה לפסוק שמונה עשרה. <שמע> כמו ששלחת אותי אל העולם, כן, כן, גם אני כן, כן כן, כן, שלחתי אותם אל העולם. מה זה אומר כלפינו? לאן אנחנו נשלחנו? אל העולם. האם אנחנו רק מדברים על זה או אנחנו גם עושים את זה? אם אנחנו רק מדברים על זה ולא עושים את זה, אז השליחות היא לא שליחות אמיתית. מכיוון שרק ככה אנחנו נהיה מקודשים באמת. לא רק באדם אני מבקש, הוא לא מדבר רק על התלמידים שלו, אלא גם בעד המאמינים בי על יסוד דברם, אוקיי? יהיו נא כולם אחד כמו שאתה אבי בי ואני בך. שיהיו גם הם בנו כדי שיאמין העולם כי אתה שלחתני. אמן. הפסוקים האחרונים האלה שאנחנו קוראים בשיעור שלנו היום, אנחנו לא סיימנו את ישעיהו שלושים, היום הדגש שלנו, ואני רוצה לסכם, לקשור את כל הקצוות, אנחנו התחלנו מהעובדה שבני ישראל התפללו לאלוהים, סליחה, ביקשו מירמיהו שיתפלל לאלוהים, ירמיהו התפלל לאלוהים. הוא גילה להם את הרצון של אלוהים, הם לא הסכימו לקבל את הרצון של אלוהים, הם בכל זאת עשו מה שהם רצו, הם הביאו על עצמם את הצרות, מה שהם פחדו ממנו קרה להם במצרים, נכון? בסופו של דבר אלוהים אה, אמר להם שהדברים שקרו להם בעצם זה בגלל שהם לא התייחסו למה שהוא אומר. זה הלקח של השיעור שלנו היום, ליישם ולהפנים את מה שאלוהים אומר אבל בפרטים הקטנים ביותר. אנחנו סיימנו עם, ה... עם יוחנן פרק 17 בתפילה של ישועה, מכיוון שזה בעצם השורה התחתונה. השורה התחתונה זה שהעם של אלוהים, העם של אלוהים, אנחנו, העם של אלוהים לא נמצא פה כדי, על פני האדמה, כדי לקבל שירות. אלא העם הזה צריך לשרת, <מח> העם הזה צריך לתת, <מח> העם הזה צריך להשפיע. <מח> דרך אגב, ביהדות אם לדוגמה תלכו לבית כנסת, <מח> יש שם אנשים בבית כנסת שיש להם תפקידים, זה נכון, אבל האדם <מח> ה, <מח> המאמין שמגיע לבית כנסת, <מח> הוא מגיע לשם שאין לו איזושהי משימה חוץ מאשר המשימה לעשות מצוות למען מי? למען עצמו, <מח> כדי שהקשרים של מי יהיו טובים, <מח> טובים <מח> שלא עם מי. עם אלוהים. אנחנו אומרים, נכון, אבל אנחנו לא עוצרים בנקודה הזאת. אנחנו אומרים, היחסים שלי עם אלוהים יהיו כל כך טובים. אני אתקרב לאלוהים, נכון, אני מתקרב לאלוהים, היחסים שלי איתו הופכים לטובים יותר, ולכן אני הופך להיות משרת טוב יותר, אבל מה הפואנטה? הפואנטה היא לא להפוך למשרת טוב יותר כדי שאלוהים יגיד, וואו, איזה כיף, יש לי משרת טוב. לא. אלא בגלל... שאנחנו כמשרתים טובים, מה נעשה? נוכל לעשות את מה שהוא מבקש מאיתנו בצורה טובה יותר. וביהדות אין איזושהי משימה בעצם לצאת אל העולם ולהביא אנשים ולהביא את הגויים ואין, אפילו שזה חלק ממה שנביאים ניבאו שצריך להיות. עם ישראל, מה הוא צריך להיות? אור למי? אור לגויים, נכון? הם צריכים להיות משרתים טובים יותר, אבל לא בשביל לאסוף מצוות כדי שהם יהיו ברמה יותר גבוהה בשמיים, נכון? אלא כדי שהם יוכלו להיות באמת אור לעולם, וכדי שהעולם יסתכל עליהם ויראה את מי? את אלוהים שלהם. ולכן כשאנחנו אה, יודעים שזה בעצם המשימה, ישוע כבר מראה לנו את זה בתמונה הזאת. אני מתפלל באדם בעצם, אני מתפלל שהם בעצם יעשו את מה שאני ביקשתי מהם, אני שלחתי אותם אל העולם. והם באמת יוכלו לעשות את העבודה שלהם אם הם יהיו אחד איתך, זה מה שישוע אומר. <אח> זה המטרה שלנו. המטרה שלנו זה להתקרב לאלוהים במידה כזאת שאנחנו נוכל להיות ברכה לכל משפחות האדמה. אמן? וזה בדיוק מה שאנחנו לומדים בשיעור הזה, ליישם את דבר אלוהים, להיות משרתים טובים יותר כדי להצליח ולעשות את המשימה שאלוהים נתן לנו. שאלוהים יברך אתכם. עכשיו בדיוק שבע וחצי, ואני מודה לאלוהים ששמענו את השיעור הזה. השיעור הבא, אנחנו עדיין נהיה בפרק שלושים, כי לא סיימנו אותו. הפרק, החלק השלישי הוא בעצם ייגע בלקחים הפרקטיים של החיים, איך אנחנו בעצם עושים את זה. איך אנחנו בעצם עושים ומתקרבים והופכים למשרתים טובים יותר, שאלוהים יברך כל אחד מכם, אני רוצה להזמין אתכם להתפלל ביחד עכשיו איתי. אבינו <אבילו> מלכנו, <אבילו> כל הכבוד והגזרת לך. ואנחנו שמענו אותך והיום בצורה מאוד ברורה, למרות שהדברים נאמרו. לאנשים שחיו לפני אלפי שנים, שאפילו אבק לא נשאר מהם, הדברים עדיין עומדים ומאוד ברורים גם אלינו היום. כי אתה, אבא, לא השתנית. אתה לא תשתנה לעולם. את, מה שאתה רוצה, אבא, לעם שלך היה, uh, הווה וגם יהיה בעתיד אותו דבר. אתה רוצה אותנו איתך, שנהיה איתך לאחד, כמו שישוע המשיח איתך אחד. גם אנחנו, אבא, צריכים להיות כך. ולכן, אבא, אנחנו למדנו היום בשיעור שלנו. כמה חשוב שאנחנו ניישם את הדברים שאתה אומר. תודה לך ששלחת לנו שליחים, אבא, כדי להראות לנו. תודה לך, אבא, שאתה נותן לנו הזדמנות להיות ברכה בחיים של אחרים. אנחנו מודים לך, אבא, שאתה נתת לנו הערב הזה עוד חלק. בתשבץ הכל כך יפה הזה שלקרא מגילת ישעיהו ואנחנו אבא מבקשים שגם בשיעור הבא אנחנו נלמד את כל מה שאנחנו זקוקים כדי להבין לגמרי את מה שאתה רוצה לומר לנו. תברך אותנו, תברך אבא את כל מי שהגיע, תברך אבא את כל חברי הקהילה שלא היו פה, גם את מי שעכשיו אבא שומע את ההקלטה הזאת. אנחנו מבקשים בשם של ישוע המשיח ובאהבה שלו לשבור את כל החומות שמונעים מכל אדם לבחור בטוב ולבחור בך. תודה לך על הכל. אנחנו רוצים עוד פעם להזכיר את כל מי שחולה. אנחנו יודעים, אבא, שהתקווה היא רק בך, ורק בך אפשר לפתוח. אני מבקש את זה למען שמך, בשם של ישוע המשיח. אמן ואמן. אז שיהיה לכולם ערב טוב, ובעזרת השם ניפגש מי שרוצה להגיע ביום שישי לירושלים, או ביום שבת בבוקר לפה, בתשע וחצי, כמובן. ארתור, לא יכולתי לענות לך. Okay